בראשית פרק מ"א. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היהור. והנה מן היעור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור, ראות מראה ודקות בשר. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היהור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו, ויישן ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות, את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ויהי הבוקר, וטיפה הם רוחו, וישלח, ויקרא את כל חרטומי מצרים, ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשכים את פרעה לאמור. את חטאיי אני היום. פרעה קצף על עבדיו.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 וידבר פרעה אל יוסף. בחלומי הנני עומד על שפת היהור, והנה מן היהור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות טוהר, ותראנה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות טוהר מאוד, ורקות בשר. לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע.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 שבע שיבולים צנומות דקות שדופות קדים צומחות אחריהם. ותבלע נא השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות. ואומר אל החרטומים ואין מה גיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה. חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה, חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרקות והרעות, העולות אחריהן, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הרקות שדופות הקדים. יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה. אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות, סבה גדול בכל ארץ מצרים. וקמו שבע שני רעב אחריהן. ונשכח כל הסבה בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. ולא יוודע הסבה בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. ואל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים.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 ויצא יוסף מלפני פרעה, ויעבור בכל ארץ מצרים. ותעש הארץ בשבע שני הסבה לקמצים. ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים, ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד, עד כי חדה לספור כי אין מספר.